Bai, historiaren pasarte iluna kondatzen duen fikziozko lana, zuzendu duen Olivier de Paz Mazze Belgikarraren presentziarekin eta filmeko partaide singuraturik aurkeztu zuten, kanal plusek ekoitzi duen film esan behar, kiteri jurt gozeren idea originala izan dela, eta xabi molia zinegile bayonarrarekin ere, elkar lanean burutu dutela unako lana. Eta helburua, errealitatearen fikzioa egitea izan da Olivier Depas maze sinegia entzun dezagu. Jiklanet que je que soit, uh, chose, uh, penetik, zerbait egiazkoa egin nahi nuela, zerbait zuzena egin nahi nela. Tout en sachant que dès le mon objectif c'était de faire une fiction. Jakinik hasta penetik egin nahi nuela. Ba euskal aktorek ere parte hartu dute proiektu untan, enda, eta eta honakoa kontatu digot. Meneko Zagardoi eta Feliz Arkarazo. Adoztasun eta desadoztasun baina nik usteot nahiko fin tratatzen da biela dramatizmuen eta odolien estila errezkeri horretan jauzi, eta duintasun ez e, narratu da biela gara iaretako bakontakizun ba hori ez. Ezpimarratuko nukenik pelikularen plantamenduan aziratik, gidoi gintzatik eta gero ba zuzendariaren eskutik zintzotasuna izan dela naguzi.